Între timp, pătrundea prin odăi și opera. Descuia, cotrobăia, răscolea, deznoda și pierea, lăsându-le cu buzele umflate. Unde nu se prindea felul ăsta blând, sărea la mijloace tari, vrăjea în cuietorile ușilor ori balamalele ferestrelor și aluneca după mijlocul nopții, nălucă, la patul încăpățânatei. Norocul ei dacă baba avea somnul greu și nu se deștepta. Dacă crăpa măcar un ochi și cerca să strige, îi puneam mâna în gât. Baba murea, nu de strânsoare, cum spusese el la apărare, că n apăsă rău, ci ca o proastă de spaimă. Câteva întâmplări din astea cu muieri tâmpite și slabe de inimă îl îmbrâncise în ochnă. Acum se înfățișa cenușiu și fleșcăit ca un șobolan prins în cursă și dat tărbaca. Dar mâinile îi rămăseseră aceleași lungi, sprintene și deștepte, mâini de maestru, terminate nu cu degete și unghii, ci cu zece chei și tot atâtea cârlige, să nu li se împotrivească niciun nod și niciun cuietoare. Boerul îl primi cu prietenie și îi șopti ceva scurt la urechi. Omul se înveseli, spuse numai, las pe mine. Stai, îl opri șeful. Trebuie chiar azi, cât e vânzolul și harababura asta a anunții. Mâine este prea târziu, le strămută, ori le dă. N-avea grijă, îl încredința motoască. Și, să știi, se plecă spre el ginerile, să știi că una rămâne a ta. Nunta se săvârșe în ultima duminică de harț, după amiaza, în dormitorul lui boieru, sub ochii cu oblăduință închiși ai administrației, care a contribuit și ea la îmbogățirea și strălucirea ceremoniei. Giugiu, sosi îmbrăcat ca o fecioară într-o lungă cămașă albă femeiască, cât se ținea ca o rochie târș după el, cu piepții încrețiți în volănașe, horboțele și alte bibiluri, strâns peste mijloc cu o cingătoare roșie. De pe capul cu părul acum mărișor crescut, îi atârna pe spate un văl adevărat de mătase, toate împrumutate prin nevasta unui paznic din chiar casa directorului, unde s-a iscat oarecare ciondăneală. Cu coana și fetele curioase țineau morțiși să vadă nunta, mare distracție în pustietatea asta, unde ele se morfoleau numai cu ale gospodăriei. Dar directorul, bărbat sever, nu știa de glumă. Le-a oprit cu vorbe atât de urâte, încât a ieșit ceartă și ziua întreagă au stat toți bosunflați. Jujuk Giu pășea palid, cu ochii umezi parcă de lacrimi, la brațul lui boieru, înzorzonat și el peste hainele vărgate, cu panglicuțe și alte țarțamuri. Pe hârdeul de apă, slujind acum drept sfântă masă, luceau două cercuri, închip de cununii, tăiate din tinichea de acoperiș frecată până ajunsese argintie. Alături un păhărel cu vin și un pesmet roz de șoareci. În loc de lumânări, Zahei și Alexandru le-au ținut aprinse două felinare din ochna. Numai decât în spate străjuiau sperie pește și gagiul cu cele două state majore ale lor, amestecați cu soții și prietenii lui, împopoțonați în loc de beteală cu felurite gătel mărunte. Apoi pasnicii, dorobanții de gardă, dornici de priveliște nouă și setoși de băutură. Pe urmă gloata, prostimea, cu gura căscată la atâta splendoare și bogăție. Popa țurcă, înveșmântată într-o largă rochie albastră, descusută din cingătoare, căpătată pentru împrejurarea asta tot din afară, a spus din toată inima rugăciuni, a rostit pe din afară cât s-a mai priceput și și-a mai adus aminte frânturi de slujbă, le-a schimbat inelele, le-a închinat uniiile sărutate de amândoi, ea a din același păhărel și i-a hrănit din același pesmecior soldățesc, din care au ciugulit ca doi hulubași. Le-a cântat Isaia dănțuiește, învârtindu-se în jurul hârdeului cu orbul bâșbâin după ei. Apoi a blagoslovit și, după o scurtă cuvântare de urare, a dat drumul nunții. Boierul a plâns, sperie peștea a hohotit de râs. Zahei a rămas adânc, zguduit de puterea duhovnicească a tainei slujite, și simțea nevoia să se apropie de popa pentru toată durerea și obida lui. A urmat zaia fet mare cu belșug de rachiu, din care s-a înfruptat toată lumea, din toate dormitoarele lăsate deschise vraiște. Cât numai mai încăpuseră, așteptau afară cinstea, ascultând cântecele și chiotele năbușite dinăuntru. Numai bătrânul aurică zăcea în pat cu falca umflată și gingia harcea-parcea. Sperie pește, n-a se clește și îl ciopărțise cu o daltă și o pilă. Multă vreme omul a umblat legat pe subărbie, cu gura strâmbată într-o parte. Seara, când după rânduială de data asta amânată mult mai târziu, dormitorul Goli de musafir s-a încuiat, s-a pornit alt rând de petrecere numai între boierul cu perechea și echipa lui au ieșit ca din pământ câteva gâște cumpărate din gospodăria directorului și rumenite în chiar cuptoarele acestuia. Și plăcinte așideri cu băuturi mai alese, plătite de ginere peșin. Scăpat de socrul sperie pește care plecase cu Andriu rău și de șleahta lui afumată, s-au pus pe chef în lege. Zahei ruga de toți, își călcă pe cuget și, cu câteva smucituri, desferecă din cătușe picioarele mirelui și ale miresei ca să joace slobozi. Prins în horă, nu în mare, fund datorat să se bucure și el să dănțuiască să ia parte orbiș la nebuniile celorlalți, așa pe trezie, fără să guste o picătură, și n-avea niciun haz. Ianașule, măcar azi, odată o dată într-o viață, aștepți temenele, Uite, îți sărut dreapta cu care mi-ai ținut cu nunia și felinarul." Și boierul țurlac își plescăi buzele groase, molfăind cu ele mâna orbului. Tăticule, te rog să bei pe fericirea mea, semior și giugiu, botezat de acum cu numele de Mioara." Lăsați-l pe seama mea." Îl scoase popa pe Zahei din pupăturile finului și îl trase deoparte. Mă, Zahei!" Eu nu te-am ispitit niciodată, nu-i așa? El tăcu ca de obicei cu capul în pământ. Te întreba cu ce e cu tine. Orbul se posăci și mai mult tulburat. De ce nu bei, urmă popa? uite te adică tu nu vezi, la adventistul ăsta habotnic. Și îi arătă pe irmilie care juca pe vine cu hadâmbu de gât. Ăsta s-a jurat înaintea lui Dumnezeu să nu bea, să nu ucidă, să nu înjure, să nu lucreze sâmbăta, să nu curvească. Și se ține cât poate și îi îngăduie pravi la lumii. Și numai odată, când nu se mai poate, le face pe toate odată, ca aici, în temniță. Ba, pe deasupra, se și spurcă în sodomie, că nu echip altfel. Orbul primea predica plecat ca pe o mustrare. Isprevește și tu cu asprimea asta a ta." Ajunge atâta ajunare și pocăință. Te-ai legat cumva? Ai o taină pe suflet? Spune-mi-o. Sunt duhovnic. Te ajut și te scap. Tu crezi că noi nu știm că dintr-o beție ai orbit și că din pricina asupririi ai ucis? Zahei răscolit se frământa. Aburii amintirii petrecerilor de altă dată, damful celei de acum îi se urcau la cap slăbindu-l, amețindu-l. Și vorbele popii, îl pătrundeau cu veninul lor dulce. Haide, spune, destăinuiește, var să țin cuietorile în mâinile mele." Părinte," își desclește el buzele, m-am jurat să nu pun băutură în gură până nu capăt vederile. Trebuie să mă țin de legământ." Și oftea adânc. Înaintea cui te-ai legat?" Înaintea preotului." Ai dreptate, fiule," o întoarse popa. Ai dreptate să te păstrezi cât nu ești desfăcut. Dar nouă preoților ni s-a dat de sus putere mare să dezlegăm toate câte sunt legate pe pământ. Pune-te în genunchi și pleacă-ți capul. Și cu blândețe încovoie grumazul uriașului ascultător ca un copil și prociti în creștet petece din toate moliftele de care și-aducea aminte. Scoală acum, ia paharul tău și bea, nu să-ți afli tu vederile aici în ochnă. Nu vezi că rabzi degeaba? Hai să te legi iar când ieși și alerga din nou după ele pe la și biserici. Hai să ne cinstim. Ești în mare și ai această îndatorire. Toate șovăielile orbului se topiră într-un senin de dincolo de ognă și porni să bea cu nevinovăție. A doua zi cine se dă da de ceasul morții? Sperie pește. Dormitorul lui era numai larmă și vaier. El tuna pumni, fulgera palme și ploa sudalme. Îi pierise rămăselele. Acum spunea adevărat, trei, împreună cu cei zece lei, primiți arvună din vânzarea lui Giugiu. Bănuielile cădeau asupra păcătosului de aurică, nerăbdător să-și garnisească la loc falca văduvă de ele. Dar nu s-au mai găsit. Se credea că le înghițise și multă vreme s-au aținut la hârdăul cu pricina și-au pescuit zadarnic în el. Venirea lui Saharian a adus pentru toți urmări bune. Odată cu liniștea, boierul își punea la loc firea și mințile. Dragostea pentru noul soț se lua întrecere cu pornirea lui spre măreție, ca să-i toate ambițiile. Cu orice preț, el vrea să se dovedească în ochii lui Giugiu, cel mai deștept, cel mai desăvârșit, cel mai nobil om, unit cu cei mai destoinici nici neîntrecut șef cârmuitor. Ceva grozav, fără rival, sub care să-și copleșească iubitul și în același timp să adoarmă pentru scopurile lui ascunse, vechea pasnicilor. Pentru asta se căznea să se poarte așa, ca să câștige de pretutinde numai laude și admirație. Ziua întărea cu pildă personală disciplina muncii și ascultării. Jos în ognă nu mai trăgea chiuluri, îndemna cu fapta pe toți la lucru, el totdeauna în frunte unde era mai greu. Mă băieți!" striga el. O viață are omul! Noi nici pasta nu mai avem! Ce pierdem? Hai pe el!" Ceilalți, copilă ros de mândri, se luau după el, urneau cu piepturile gogeamite bolovani, bucuroși să lase în urmă celelalte două detașamente rivale pe care începeau să le disprețuiască și de care țineau acum să se deosebească prin merite mai mari. Unitatea de ognaște sub comanda lui boeru se închega într-un fel de societate, strânsă în jurul unui cuvânt și unei rânduieli de onoare. Numai pe Jujuc îl scutea de osteneli, dosindu-l sau dându-i sarcin ușoare cu învoirea tuturor, paznici și ognași. Seara boerul le păda ca o armură grea, dregătoria... Și se făcea soț drăgăstos, prieten deschis și îngăduitor, adevărat boier, larg primitor de oaspeți. Ceea ce îl prindea de minune. Giugiu aducea acum a ad în aceste adunări o notă nouă proaspătă de subțiime, gust și îngrijire. Obișnuit în casele pe unde slujise cu luxul și rafinarea, el se purta și aici față de toți cu o curtenire și o politețe care ajunsesem o lipsitoare. Început destul de repede să se strecoare între sălbăticiții tovarăși, fără mare greutate, aproape de la sine, o grijă de bunele deprinderi, o spoială măcar de cuvință. Oamenii prinseră să se simță și să se supravegheze. Colțul de al lui boieru se prefăcu un salon. Înainte de a se strânge acolo, ognășii, oricât de obosiți, își scuturau hainele, se curățau de sare, se spălau și se dichiseau. Unii și încălțau bocancii, deși era în tuneric. Se mai scăpa aici, colo, câte o înjurătură repede înăbușită de coatele primite, câte un scuipat pe jos, numai decât șters cu talpa. Nu se mai bea de dușcă, ci pendelete, fără gâlgăituri cu sorbituri. Simțeau și ei că este oarecare frumusețe în această ținută la care se îndatorau singuri de plăcere. Aflau în aceste stânjeniri, la care se supun de bunăvoie, o oarecare însemnătate, ca și purtările alese, chiar dacă nu aveau numai decât nevoie de ele, și fiecare se străduia să și le însușească. De altfel, chipul deosebit cum îi primea Giugiu, ca o doamnă de casă mare, eleganța cu care le întindea mâna și le oferea tratația, chipul cum le zâmbea și îi poftea la sindrofie, vorba dulce și aleasă, îi umplea de o plăcută sfială și îi ajuta cu îndemnuri să se potrivească și ei pe același subțire ca la pod Prin asta ei își împlineau nevoia tainică de a se ridica ei înșiși din înjosirea și decăderea la care erau osândiți Setoși măcar ei între ei să se poată nobila, Chiar numai prin acest joc amăgitor de apolitețea, prin această parigorie de civilizație care izola și scotea din rândul ognașilor acolo. Tânărul le istorisea petrecerile ca în din palatele pe unde urcase, bogăția și mobilele ce le împodobeau, lumea înaltă în care se amestecase, numai prinți și barosani, de se jucau cu napoleonii și pierdeau la cărți fără să clipească, glumind, într-o singură seară, mai mult decât ar fi putut jefui un ognaș într-o întreagă viață. Ei ascultau lung, fără să-și înduiască, ca pe niște povești tot de pe alt tărâm, și se despărțeau perechi perechi, împăcați, urând noapte bună patroanei și lui boierul. Chiar ia pămoale, poale și ceilalți deșuchiați, simțiră nevoia să se potolească și trebuiră să-și caute soții legitimi, bunele moravuri, nemai îngăduindu-i fără niciun căpătăi, ca până acum. Cel mai bucuros de schimbare fu orbul. Se împlinea râvna lui de liniște. Neorânduielile de zi, certurile și bătăile de noapte încetau, avea acum tihnă să se coboare în el, să gândească din ce în ce mai greu și să-și strângă amintirile tot mai risipite și mai șterse. Și era recunoscător lui Giugiu că deșteptase în tovară o și o îmbunătățire ca acestea, căznindu-se să cioplească din niște bolovan de sare oameni. De toate astea Zahei își da seama mai ales seara la primirea oaspeților, când Giugiuc îl copleșea cu toate favorurile, fără să-l poată scoate din rezerva și cumpătului firesc. – Stai, nașule! – se repezea spre el tânărul. – Ia, nașicule, de ce vii așa de târziu, nănașule? – Hatmane, ia vezi de tata nașu! Căci dintr-un fel de stânjenire drăgăstoasă și alintare față de boierul, căruia nu știa cum să-i spuie, îl striga hatmane, după porecla cu care răsfăța odinioară pe un bătrâior amant, fost colonel, înainte de a ajunge în casa artistului, ceea ce pe boierul îl măgulea nespus. Celorlalți, când nu le zicea nene, li se adresa lădios cu domnule, ceea ce iarăși îi umplea pe toți de emoție și era încântător. Astfel, necontenit, tânărul împărțea și împrăștia vorbe dulci, chemări și îndemnuri pentru musafirii rânduiți în jurul șefului, care petrecea fericit. Hatmane, uite, părintele n-are țigară! Domnule Gingirliu, treci mai aproape! Nene, hadâmbule, nene, șerbotă! Mai luați! Iar despre celelalte jingașe purtări, Câte orbul nu le putea vedea, îi povestea cu uimire Alexandru, pe care Giugiuc îl proteja în chip deosebit și îl strecura în bunăvoința șefului. Zahei, mulțumitor, se ținea oarecum deoparte, urmărindu-și legările și dezlegările lui lăuntrice. După căderea din noaptea anunții, se ridicase mai hotărât, mai îndârjit împotriva băuturii, pentru care se simțea tot mai slab. Se ferea mai ales de popa care se ținea de capul lui să-l limpezească, dar pe care îl puse definitiv la locul lui Mă, vezi tu, eu sunt orb pe din afară, dar tu ești obesnă și pe din afară și pe dinăuntru, n să mă luminezi tu pe mine, caută-ți de treaba ta, pe mine lasă-mă așa cum m-a pedepsit Dumnezeu Fericirea asta nefirească, păi în de noapte îmbroboditor, țesul din povești învrâstate cu dragoste nelegitimă, prietenie ognășească, tutun și rachiu ametitor, dăinuia de mult și se lungea. Numai pentru Zahei ea a început să se strice. Giugiuc, vechi nărăvaș, prin să se lâmpie ușor și să se îndese în el. Îl părea glumind lui boeru că e ursuz și se ascunde. Îl căuta și alerga după el să-l aducă la petrecere, bineînțeles luând porunca patronului, stârnit tot de el. Du-te și adu pe sus, legea lui de nănaș!" striga măreți starostele. Ce sunt guangele astea?" Giugiuc, făcându-se că venea la pat, îl apuca pe orb strâns pe după mijloc și îl târa prin sala mijită de țigări, în timp ce-i sufla dulce în ureche și îl împingea, cârmuindu-l din pântece și pulpe, ca la un dans, și îl pipăia cu degetele întrebătoare pe sub subțioară. O să-i găsim și dumnealui nănașului o pereche potrivită," Gungurea el. Ce zici, hatmane? Iată, ți-l aduc plocon cu sila," și sufla greu, că altfel nu catadixea să vie. S-a învățat purtat numai în brațe." Și hatmanul în întuneric râdea amuzat. Orbului îi era rușine și teamă să se desprindă cu asprime din cleștele spurcat. Simțea doar scârbă de giugiu și spaimă de scandal. Odată ca să scape s-a prefăcut bolnav. A fost mai rău. Armeanul s-a instalat la căpătâiul lui. A dat să-l dezbrace, să-l tragă. Orbul n-a nimerit cum să se scoale mai iute să fugă la sindrofie. Nu știa ce să facă. Se gândea acum să ticluiască o pricină de mutare în unul din celelalte eșaloane. Și adâncul lui se posomora mai mult. Atunci îl trânti din senin pe Irmilie Adventistul, prevestitoare de nenorociri, a treia criză de îndrăcire. Întâia se întâmplase înainte de venirea lui Boeru. O țineau minte înaintașii, și gnaș mai vechi și unii paznici. Îl scuturase trei zile și trei nopți fără de răgaz. Pe vremea aceea se lucra într-o altă mină de alături, acum părăsită. În zvârcolirile nebune, el a aiurat fără hodină despre o pedeapsă cu potop ce avea să vină peste lumea păcătoasă. Și n-a apucat să se ridice bine din amețeală, că un cutremur a clătinat cu geamă înăbușit pământul din temelii, tocmai în miezul lucrului. Trunchiul ochnei s-a zguduit ca un copac în vijelie. Un perete a plesnit în mijloc și, ca din niște guri de balaur, s-au pornit să țâșnească și voaie furioase de apă subterană, năboind peste oameni. În câteva minute fundul era plin. Cei ce se aflau mai aproape de ieșire au scăpat pe cărările săpate în latura din potrivă. Până seara, ochna se găsea plină ghiol. 27 și șapte de ocnași apucați acolo aveau să aștepte puși la murat până la învierea de apoi. A doua criză, sub ochii lui boieru, proaspăt sosit, a ținut mai puțin, dar a fost și mai groaznică. Prin avala de urlete a îndrăcitului se deslușea cobitor un țipăt. Fugiți, fugiți! Și, schimonosi de spasme, el își înțepenea mâinile pe ochi. La câtva timp după asta, un mal uriaș s-a surpat în ochnă și 14 inși au fost făcuți zob. Toți spuneau că s-a deșteptat din somn vâlva băii, care cerea mâncare și avea dreptul măcar o dată la carne de om. Cea de acum, cea mai crâncenă, le-a pe toate. Era luna mai. Păsările călătoare trecuseră cu alai, petrecute de dorurile întemnițaților. Perechea de porumbei ce -și alesese loc sub acoperișul unui dormitor să-și dureze cuibul, fusese alungată de paznici cu prăjini lungi de teamă să nu facă vreo gaură pe unde să fugă prizonierii sau poate dintr-un motiv mai adânc să nu le dea râvne și nostalgii neîngăduite Într-o duminică dimineața oamenii slobozi în curte se înghesuiau cu gândul să facă vizita obișnuită celor câteva fire de buruieni răsărite aici, colo de-a lungul zidului de miază zi, unde bătea puțin soare Aduse din lumea largă, semințe aruncate de vânturi se prinseseră acolo se ivise astfel câteva plăpând de tulpinițe de păpădie, cu bănuților galbeni în vârf, un șir de urzici cu moți albe de flori și mai multe smocuri de iarbă ce coclea marginea umezită de la temelia clădirii. Ochite în zorii zilelor de lucru, ele erau cercetate dumine ca pendelete, udate cu apă cărată în gură, numărate socotite până la una. Autoritățile nu se sesizaseră încă de faptul că aceste ființe străine, independente de viața ochnei, ar putea turbura liniștea ognașilor și primejdui siguranța temniței. Nu se primise niciun raport despre ele și erau tolerate. Deodată din mijlocul grămez de inși aplecați pe o floare, țâșni un răgnet ce se înfipse ca un cuțit în inimile tuturor și le opri o clipă. Irmilie căzu. Împrejurul lui, oamenii îngroziți goliră locul, făcând un larg ocol. Trântit de un nevăzut vrășmaș pe spate, el stăte așa câteva minute. Apoi se cutremură tot, cu treierat, zgâlția de tremurături mari ca niște salturi ale tuturor mădularelor, însoțită de icnete oprite în gâtlejul, când sugrumat, când destupat. Chipului se schimbase în roșu borjogiu și gura, prin care își făceau greu cu șuiere loc gemetele pieptului înfoiat, se umplu de clăbuci. Pe urmă se porniră furiile adevărate, cu munci cumplite ale trupului arcuit în aer, ca al unui acrobat, încordări și zbătăi grozave, cu zvărlituri praznice din picioare, ca de armă sar nebun pus în zăbale și strâns între furcile unor stănoage neclintite. Înspumat tot cu părul lui arcă, sudori necurmate curgeau pe el, de pe fața schimonosită, de pe grumazul inundat, din ochii și roini de lacrimi. Până când toate convulsiunile uriașe se preschimbară, se topiră într-o înțepeneală supremă și mai spăimântătoare. Beregata îi se astupă. Începu să tragă sfărăitor aerul pe nările lărgite zadarnic și omul se prefăcu într-un trunchi de oțel. Coșul pieptului bombat se umflase și lărgise până să se spargă și nu se mai mișca. Și raspinării se încovoiase ca o punte pe sub care un copil mic ar fi putut trece. Insul întreg sta sprijinit numai în ceafă și în Nicio Nici o greutate cât de mare nu l-ar fi putut îndrepta la loc. Numai brațele îi se învârtojeau slobode și pătimașul își împlătea cu ele pieptul. Pumnii lui cădeau necontenit ca două baroase care altfel ar fi zdrobit orice os de om firesc și scoteau bubuituri de goluri adânci. Gura ei se descleștase și un potop de băiguiel năvăli dintr-un fund de oracol. În și blesteme se amestecau cu predici și prorociri despre pedepse pregătite pentru păcătoși. Se deștepta teribilă cea de-a doua alcătuire din ființa lui, stihia adventistă, vrășmașul popilor și al duminicii. Anatemele amenințările pentru toți nepocăiții curgeau șuvoaie și cobeau urgiile apropiatei judecăți. Din când în când, bolboroselile lui luau forme ritmate de vers, din care privitorii îngroziți prindeau numai două. Fuge vârcolacul și plesnește dracul. Răgnite și în toate felurile, pe toate coardele, de zeci de ori, până la anebunirea ascultătorilor, care, vrăjiți de oroare, le sorbeau, căutându-le cu orice chip înțeles. Se știa că nimic nu-l poate opri și domoli. Zece oameni, încălecați altădată peste el, nu-i putu să rămpiedica măcar un salt, o zvâgnitură. Demoniacul îl zvârlea cât colo cu o singură opintire. Dar încă să încerce cineva să-l ridice de jos. Brațele lui ar fi rupt orice ar fi prins între ele. Boierul, scos din fire, îndrăznit pe la spate să-i astupe gura cu un căluș din cocoloașe de cârpă, ca să nu-l mai auză. Dar puțin a lipsit să nu-i apuce și să-i reteze cu dinții înverșunați degetele. Lumea adunată nu mai putea suferi și început să se risipească, să fugă prin dormitoare. Câțiva mai slab de înger, se pomenirea apucați de un început de spasme și grețuri, amețiți, ca cei ce privesc îndelung agitația mării. Pasnicii plecaseră sub cuvânt că se duc să dea de veste șefilor. Santinelele se întorseseră cu spatele. Boierul ieși iar din dormitor, unde îl urmăreau răcnetele dezlănțuitului. Îl aducea acum pe Zahei, care să se căsnească cu toată puterea lui să-l stăpânească. Orbul se apropie dus de mână. Ascultând volburarea de aiurări, se opri și pregetă. Nașule!" se ruga boierul. Nașule, oprește-l! ia -l de aici, dul! Nu mai pot răbda! Închide-i măcar gura!" Împins până la mai puțin de un pas de îndrăcit, Zahei întinse gâtul deasupra lui. Irmilie îl recunoscu. Fugi omului Dumnezeu!" zbieră el. Nu mă atinge! Ce-ai cu mine, nu știi!" Numele meu este Ligioană, din tine am ieșit de mult. Și, zbuciumat, horcăia și se înțepenea mai tare în zbanturile mușchilor umflați, gata să plesnească. Lăsați-l mă în pace, hotărâ orbul mișcat. Cine potolește cu mâinile cazanul în clocote? Voi nu simțiți vâlvătăile focului din el? Și se întoarse la o parte răscolit, cu toate că orbenia-l ferea de grozăvie a priveliștii. În sfârșit, sosi subdirectorul cu șeful paznicilor și zece soldați. Porunci evacuarea curții închiderea ognașilor în dormitoare și puse la cale ridicarea posedatului. Nu se găsi alt mijloc decât să-l lege strașnic cu odgoane de gleznă a fiecărui picior și apoi să-l tragă cinci inși de un odgon și cinci de celălalt. Ar fi trebuit mai bine cinci perechi de boi, glumi unul, ca să știe ție cumpătul. Cu multe opinteli... Că apucatul se proptea în mâini, izbutiră să-l târască întocmai ca pe o stâncă urlătoare. În urma lui pe pietrișul bătătorit al curții, rămânea o dâră ca un șanț și cu popasuri îl târșiră afară. O panică nespusă, o așteptare strivitoare se lăsă peste ochna încremenită, care nu mai sufla. Ce năpasta avea să mai cază peste ea? Noaptea nimeni nu închise ochii. A doua zi și refuzau să se coboare în galerii, ședeau în curte posomorâți cu capetele în pământ și așteptau să audă cum se dărâmă, nici ei nu știau ce. Paznicii de asemenea șovăiau, și nu știau ce măsur să ia ca să nu înrăiască starea, directorul zăpăcit da din colț în colț.